لغوب کی انویا رسوم تفساد تشی رش غضب او شہوات چکہ ل غلبو کی پے ما شر کی تفساد چکم دنو راشی دویم چکم دنو فساد رازی د ہراس او تمید وجنہ سرداره کی او بغضون حسدون راشی د هغې د جه نه افتصااد را او درم چې کله سررف بدنیت مخصوودو ګرځوللی شي او د روحانیت نه توجو کټشي نو بیارسومې فتصااد افساد ځي چې د انسانی یو جانب رااغستلی شي جانییتې راواغستلی شي روحانیتې پرېخوالی شي نو بیا پهوممو کې فساد را شي او چې چه کمدنو رسومو که فساد رازی شاہ سیب ذکر کی چې کلا یو رسم آغا چه کمدنو در شرعی طور ترقون خلافی نو آغی کمس رازی فساد رازی دل تا شاہ سیب چه کمدنو وجه ذکر کی یو وجه شاہ سیب ذکر کی دی زیکی ځه ذاتی مفادات چې کمندنو په اجتماعي مفادات راجحو ګرځول شي ذاتی مفاد ذاتی مصالح دا چې کمندنو په اجتماعي مصالح باندې او په اجتماعي مفادو باندې راجحو ګرځول شي نقوم سرداری سرداري اغلب کاري چې د خلکو د عامه فایده سوچونکی او دامي فائدې په ځای په پشا... ځای باندې کوم دینو دامي فائدې بزای ته صرف د ذاتی مفاد سوچ کوي د خپل شهرت او د خپل بڑھای او د خپل ذاتی آرام او د خپل ذاتی سکون او حب جاه حب مال د وجنه د غلط غلط رسونه مقررول سکی شروع کی په خلق باندې دا خې د وژنې رسوم او کې فساد شي راشي دوی هم چې کمند نو شاهر سبزه کوي چې شاهر واد غالب شي نبياده نه کا په ځای باندې چې کمند نو زناګانې ته او جوړا توپ چې کمند نو شروع شي زناګانې لیواته یژڑا پن دا چې کمونو شروع شي دریم شي کمونو دا دا شي شاته ذکر کوي چې افساد راځي دا دا معملات زعر وو د وجې ناراضي حرز د مال زیات شي حیرست د مال زیات شي دا غې د وجې نه بیا د سودی معاملات کمونه شروع کی ناب طول کی کمې شروع کی لدی دو دوه وجهونه چې کمونه هغه معاملات خراب شي د معاملات و غرسم کې نقصان را شي سالورو مو وجه شاسته ذکر کړي <تصف> <تصف>